З гнівним обуренням мовив їй владний землі-потрясатель. «Геро, зухвалоязична, яке би ти мовила слово? Я не бажав би, щоб стали ми з Зевсом Кронідом змагатись. Інші, богови усі, бо Зевс набагато сильніший». Так між собою вони... Розмову провадили щиру. Вчасно той весь простір од і човнів аж по мури високі, повен був коней баских і збройних мужів щитоносних, скупчених густо, тіснив їх Ареєві буйному рівний Гектор, прямів нащадок, що зев здарував йому славу, був би нещадним вогнем. Він спалив кораблі рівнобокі. Якби не вклала в думки Агамемнону гера-владарка, Дух підійнять у військах, хоч і сам бадьорить мав Ахею. Зразу ж пішов тоді він до човнів і наметів Ахейських В дужій руці свій широкий тримаючи плащ пурпуровий. На величезний, чорний зійшов корабель одісеїв, між кораблів посередині, щоб іздаля його чули, як у наметах Еанта, що був Талимонові сином, так і Вахіловім стані обоє з країв поставали, і з кораблями на мужність і міць покладаючись власну. Голосно крикнув Атрід. Щоб Данаєм усім було чути. Сором, аргеї, бридкі боягузи, Лиш з вигляду мужні. Де ті хвальби, що немає на світі За нас хоробріших? Де хвастовитість, з якою налевності ви запевняли? М'яса биків пряморогих Там поїдаючи вволю І випиваючи з кубків Вином аж повінця налитих, ніби з вас кожен один проти сотні троян чи й двох сотень встоїть в бою. А тепер ми єдиного навіть не варті – Гектора. Скоро нещадним вогнем кораблів і нам спалить. Зевсе наш батьку. Кого? З владарів примогутніх маною, Так оманив ти велику від них, Отбираючи славу. На многовеслім човні своїм, Пливши сюди на загибель, Жодного все ж із пригарних Твоїх вівтарів не минув я. Стегне бичачий і жир Я на кожному спалював щедро, Міцно муровану, прагнучи Трою ущент зруйнувати. Нині ж прошу, хоч таке моє виконай се все благання, дай врятуватися нам і загибелі злої умкнути, не допусти, щоб трояни понищили військо Ахеїв. Так він благав і зглянувся батько на сльози пекучі, ствердно кивнув, що залишиться. «Цілим народ не загине!» З неба послав їм орла, З віщих птиць найпевнішого птаха, В кігтях тримав оленя, Він, дитя бистроногої лані, Скинув він те оленя, Перед Зевсів олтар пресудовий, Де всевіщому Зевсові жертви палили Ахеї, Скоро збагнули вони, що від Зевса та птиця злетіла, кинулись враз на Троян, вогнем бойовим запалавши. Та ніхто із Данаїв, хоча і було їх багато, тим похвалитись не міг, що він, обігнавши ті діда, коней баских через рів перегнав, щоб із ворогом битись.